Bruxelan eguerdiuntan itzaldibat eskaini dute bake des desharmeazk de Basque friendship taldeak antolatua, desharme prozesua bake irankoraren bidean Euskal Herrian. Konferentzia eman dute Europako Parlamentuan, Harold Good, orzen Irlanda iparaldeko apes metodista, eta Anaiz Funosaz ere bake bideako bozera mailea gurekin duguna, jatsalde hona. Ja, Ego erdiuntan zen, beraz uh, konferentzia, zelbururekin elbururekin antolatua izan da hori, bereziki Europako Parlamentuana? Ba, elburua zen, eskaintzea hemen, momentu bat, ahma gabetzeari, euskal ahma gabetzeari, eta batez ere ahma gabetze gogek, ireki dituen perspektiba eta egonka aguziari. Uh -huh. Zergatik hor, uh, europarlamentarieri aurkestuna izan hori? Iniziatiba Europa Parlamentariena da, eh, euskalegiko lagunak dira, eh, Europa Parlamentariak direnak, hamaika urtea dela bakeprozesuaren alde eta erregulakti olako itzaldiak antolatzen ituzte, ba, in, hemen parlamentoren bat ditan interesatzeko eta beti ere eh, euskal eh, bakeprozesua biziarazteko, beraz gogo eta ogen baitan kokatu da itzaldi hori. Uh -huh. Hor, azkenean ere, uh, Europaren papera argitu nahian ere deialdi bat egin eginduzue gaur, Europari begira? Bai, ba, eta batez ere ahol gut jaunak eginduen deialdia izan da, bere itzartze bukaeran.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 Gier uh, yeah, han ez dut uh, kontatu, irrokoi bat pertsuna, boste dut ola, benen nahi segur. Uh, tartean, uh, beba europarlamentariak, uh, badira kolaboratzaileak, eta ere kanpotik. Kanpotik eldu den diende bat, bange, eta hor zirenak ikusten zen zinez, uh, gaiari interesatuko pertsunak zirela, eta iduriz beti olako formatuan egiten iraitzaldi horiek. Mm -hmm. Adosan. Arrold gut bezalako pertsona bat, orri zaitea beti, uh, bake bidearen zahat uh, lagungarri da? Bai lagungarri eta gainera pff, ia, ia, ia. irakaspen ahondiak uh, uh, biltzen dira olako dienden gandik, gaur kontatu du beran hola iritxizten irlandes bake prozesura eta bete zuen uh, papeja, alek uh, Eta, eta bere adinean ikustea beti aktibo izan euskal baket prozesuan edo duela gutxi kontatzen zegoen ezala Kolombian egonda zarken kanpabenduetan eta, eta sinestea, zain beste sinestea bide horretan, sinestea gizarte zibilaren paperean da, bai importantea da, bai guretzat jende bat izatea, testigantza egiten duena Biziki testi gantza unki gajia eman du, Euskal Ahmagabetzari buruz. E, eman dizkigu bere, eta eman kontatu digu berea, bere, bere tokitik. E, luzo hain zimen, elbuxo nola bizi izan zuen, eta batez ere egun hori, eta herren zuen egun ikarra gajia izan zen beretzat bat ezerea txaldeko parte hori, ikustea hogei pertsona hor ahmak abetze hori babesa emaiten eta oso wala, unki ahia, unkitua eta konbentzitua dure bake prozesua bideo honetik edohala eta burura dugu.. dugula. Mm -hmm.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 eta esplikatzearena zer den gure bake prozesuaren bidea, eta batez ere. dide... Ba, ez ez dela edozen bake prozesu bezala, garritzen ari den prozesu bat, hor duan batzutan zailago, baina behmentoan eta magabetzearekin frogatu du da,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 Ahmagabetzea ez dabakea eta ahmagabetze hori bakearen tzerbitxura eraiki zela eta gaurtan presouen gaia egin denentzat benetan letasunezko gaia eta etxeratze osoa eman izateko bere ahalaku neuugiak irabazi beharginuelela alan nola eskubidean defentsan eta oogen or inguruan ere hitz egin dugu eta hori da ere kagi etagi duguna bakibietik, jaita Hori da bake prozesuaren mina ondieena azkenan eskubideak esbidela ez respektatzen ez ta ez espetarazi eta bukatu uh, pariseko man movizazioaren ejonkarekin eta deialdia justengura eta ba. Eh ora diverse gaiarekiko jende uh, arte papera beti bezain garantiztua da alor beste etapa batera pasatzen da eta e, instituzioak Europaiz aitzen aldira adibidez bea erola e, nagushi bat itsaitena luketenak ha e, bod e, definitu dugunada bakibideatik gozi e, hortan e, dusakoei papera beti izango dela ezin bestekoa bera delakot txisioi dedikatuena eta argamagabe eman ban bada da badelako zurain jedarki zibil bat behartzen dituena politikoak instituzioak berehar duren agintzenean jartzen eta hori atxiki beharko dugu bukaeraino eta eta bereziki presuen eta Iherien etxeratzearen ean eta noski eta gero dexinatzen denean bakoitzak barugu paper bat jokazeko eta jokatu beharko dugu eta mezu hori zen ere... Uh, luzatzea gure elburua, ez, nuai, uh, baduzu denak emateko, gero jentsipak antolatzen zuen hori eta gukagortu dugu ezken uh, namaika urtetan egiten duten lana eta gombidatu segitzen, guntzezkoa helakot, loktu dizagun Europan ere, tresio bide behiak uh, eraikitzen. Berdin bukatzeko, e, ba, ipatu duzu eberaz egoerdiuntan Bruselan, ondoko pausu garrantzitsuak itzorduan, edo agendan, badira, ondoko ilabetetan abenduko itzordua prestatzeko, e, idailarekin hasten da, beraz? Ha, noski, eta hasten hasi da, e, lehenago, data hori publikatu denetik e, lana hasiada, zailaren amareko delegazioa zentzorretan, e, atu zen uh, daintzina jendetan markkararazteko gaia eta eta data eta orain ba, or, bideotik segituko dugu hogeita magean artistaen uh, iniziatiba dugu bi oreneko kontzertuarekin eta joango dira uh, aste zate uh, sustengo biltzea e, ekimenak bilzatzera beberattze izan dadina uh, eguna jakastatsua eta, eta eragina aukango duen eguna. Abenduaren bederatzia, beraz, Parisen erramezala eh, itzorduna guxia. Anaiz, eh, funotxas gurekin ginuen bruxellatik, mileska erra. Mileska erra,